Кои са невидимите за статистиката? Това е темата на лекцията, която френската преподавателка от университета Нант изнесе на откриването на есенния сезон на университета за всички в Софийския университет вчера. Добър ден казвам на Светла Колева, която е социолог в случай организатор на тази лекция и на професор Мартин Месполе която преподава социология в университета в НАНТ. Една от най-добрите западноевропейски познавачки на социологията в Централна и Източна Европа в комунистически и комунистическия и посткомунистическия период. Тя се занимава с история на статистиката, с социология на квантификацията и на публичните политики в Европейския съюз. Но първо към а, Светла Колева. Какво представлява университет за всички и защо е важна темата за непотребните Именно тя а, е шапката, а, общото заглавие на целия цикъл от лекции, които представят. Благодаря. Добър ден на всички слушатели на, на Хоризонт. Университет за всички е академична инициатива, създадена с усилията на колеги от социалните и хуманитарните науки от, от... Нов Български университет, Софийски университет и Института за изследване на обществата и знанието, знанието в Прибан. Една инициатива, която започна от месец януари 2019 година с идеята да не просто да бъдат направени видими социалните и хуманитарните науки, но да започне един диалог с широка аудитория възоснова на аргументирани анализи, така, че да бъдат преодолени ширшите се стереотипни псевдонаучни тълкувания в публичното пространство на различни актуални проблеми в а, българското и не само в българското общество. Тематичният блок на, на тази годишната академична година е непотребните хора, държави, култури, науки. А, именно чрез а, а, един блок, тематичен блок, който поставя акцент върху това, което е ценно в дадено общество. А, как а, а, то става значимо или незначимо, как а, девалвират определени а, стойности а, хора, практики, норми. А, и всъщност от януари до юни имаше един цикъл лекции и а, сега вчера бяхме, имахме удоволствието а, и радостта да чуем и да общуваме с професора Месполе. А, тя откри есения сезон с лекцията невидимите в статистика. Добре, кои са невидимите за статистиката? Това вече е мой въпрос към професор Мартин Месполе, като за превода ще разчитаме на а, Светла Колева. Donc Les, les invisibles, on peut, on peut considérer que ce sont ceux qu'on n'arrive pas à compter parce qu'on ne les connaît pas. Par exemple, ceux qui sont sans emploi mais qui ne demandent pas l'aide au chômage, ceux qui sont... Uh, невидимите в статистиката са тези, които съществуват, но които не могат да бъдат преброени. Например, безработните, които не, искат, които не се регистрират в бюрата по труда. Uh, също тези бездомните, които uh, нямат uh, жилище, които са останали на улицата, но също не търсят социална помощ. In en invisibles in uh, невидимите са тези, които се намират в форма, в форма на социална изолация. Защо е важно те да бъдат направени видими за обществото? C'est important France uh, Важно е защото във uh, uh, Франция е социалната защита, социалната протекция е развита И uh, целта е да не бъде uh, оставен нито един uh, човек, нито един индивид без помощ до Социалните работници а, смятат, и това е тяхната мисия, а, че трябва да достигнат до най-голям брой хора, които статистиката не отчита, не преброява не, не, не отчита и не преброява. Защо тогава. Ако все пак социалната грижа е в фокуса на социалните политики, нараства чувството за социално декласиране и безполезност на определени групи. Да, oui. dans mm. sentiment uh, donc sentiment de declassement social de, de, de mise à l'écart augmente parce que nous, nous avons de très uh, за социално декласиране и безполезност нараства тъй като във uh, Франция има много силни социални неравенства Emploi, много хора euh, с, губят euh, работа или са загубили работата си. De, de emplois, в резултат на euh, дълбоки трансформации на системата, euh, euh, системата за заедост. Donc pour eux c'est une perte de И за тях това е загуба на социален статус. За тези хора, които са загубили работата си. Разбирам, че социално невидимите са тези, които не търсят социалните си права. Валя, екзактаме. Съдири, които не има да има да работи, но има да в система системе дъед за шумър, но и други не има да не дървате дъеда и не го спрашива държи защото не има информация за да има или защото не вършат. Точно така, чувството за, за, за uh, социално невидими са тези, които не търсят социалните си права. Uh, например, uh, безработни, част от тях търсят правата си, търсят социална помощ, но други не желаят това, не, не, не пристъпват към, към, към това, защото или не са информирани. Il, il pense, а, а други не правят това, защото за тях това е въпрос на достоинство, на социално достоинство, човешко достоинство. И тези хора смятат, че те могат да, да, да намерят решение без помощта на държавата. Ако не ги броите и ако статистиката не ги брои, може ли да се направи предположение дали нарастват тази група на социално невидимите дали остава същата или намалява? Са угман, са демини, трудно е да се отговори точно на този въпрос но социалните служби се опитват да подобряват собствената си система за идентифициране на тези хора Социално невидимите ли са тези, които протестират, които излизат на les, les, les протестите на гневните qui, жълти qui, qui жилетки? Qui protest, qui gilets jaunes. Est-ce има повечеството, но е много върхи, да може да бържат В Жълтите жилетки има различни групи, но тези, които започнаха първи да протестират, това са хора с много ниски доходи, които не им позволяват да вържат двата края на, на края на месец. Il y avait beaucoup de retraités qui ont des petites retraites. Сред тях имаше много euh, пенсионери с много ниски пенсии. Et ce qu'on appelle les pauvres, И също euh, euh, хора, които euh, ние наричаме без, euh, бедни работещи, работещи бедни. C'est-à-dire ceux qui ont un emploi. Тоест тези, които имат работа, un revenu insuffisant pour vivre Коректно, дийнемо. Но недостатъчни доходи, за да живеят коректно и с достоинство. Смятате ли, че а, с наближаващите местни избори във Франция? ще се увеличават протести от този тип като на жълтите жилетки, ле manifestations des до И защо имали политически стимули за тези протести? Отговорът отново е труден, защото това е движение, което е много разделено. Жълтите жилетки са движение, което е много разделено и в а Някои от, от, от, от тях мислят, че трябва да представят да имат кандидатури за предстоящите избори. Д'autre n'ont aucune confiance на и институции и естиме, не е А Другата част нямат никакво доверие нито в а, а, общинските съветници, нито в политическите лидери и смятат, че това е безполезно да участват в избори. Donc, сега, през септември а, м, протестите на жълдите жилетки се възобновиха, но с много по-малко участници. Mais il est la suite de cela. Но трудно е да си представим какво ще бъде по-нататъчното развитие на жилетите жилетки. Нека да използвам възможността, че в студиото е и вашия съпруг Пол Клутур, който а, работи в общината в Нант а, и да каже, че Нант пък е обявен за европейски град на иновациите, точно по отношение на диалога с гражданите и да го попитам дали, а, дали, общ, дали успявате да стигнете до невидимите граждани, до тези, които не са преборани от статистиката. Безработните, хората, които живеят в проблемните квартали, които не се регистрират, които не попадат в а, това поле на видимост permanente по madame le maire de Nantes qui est habitants това е основната грижа и основната дейност на кмета на на Нант, това е Жоан Ролан, град с 600000. А град с 000 жители. Et notre préoccupation est de bien pouvoir invisibles dans les quartiers notamment les publics. И наша основна задача е да настина, да достигнем до euh, невидимите хора в проблемните квартали и също в а, различните публични пространства. Дайте ми един пример, съвсем кратък. Как и социал А например, това са часовете а, на часовете, през които различните центрове, общински центрове и центрове за помощ са отворени за граждани. Тоест... Представяме print. си центрове за бездомни, центрове за настаняване на бездомни хора по... Докато навънка, да кажем, екстремно, времето студено или топло, такъв тип. Да, това са едновременно центрове за настаняване и за прехрана на бездомни, на хора, които са или безработни, или бездомни са на улица. Последен въпрос, много кратък отговор mm. а, а, към, към, към, 3 -3. към двамата, може би към професор ah, ah, Мастоле. А, какъв е риска, ако социално невидимите останат невидими? C est, c est, c est un de de риска е да, да нарасне социалната ярост, г... социалния гняв, ми като не се Но както всеки риск, не можем да кажем дали това ще се случи или, или няма да се случи. Това е загуба на социалната кохезия, на социалната свързаност, която е една ценност изключително важна за град като Нант. Благодаря ви и благодаря на Светла Колева и на професор Мартин Масполя от университета в Нант, както и на Пол Култур, който работи в общината в Нант, в полето на иновацията на диалога с гражданите, невидимите за статистиката, са лакмус за ценностите и иерархиите в всяко общество, за това е важно да ги видим.